Одне поросятко залишилося вдома. Еркюль Пуаро не був людиною, яка нехтує подробицями. Тактику просування до Мередіта Блейка він розробив детально. Мередіт зовсім іншого типу, ніж Філіп. У цьому Пуаро був переконаний. Прискорена тактика не дала б жаданих результатів. Атакувати потрібно тихо. Він знав, що є лише один шлях проникнути в фортецю, озброїтись відповідними листами-рекомендаціями. Ці листи мають бути не професіональні, а звичайні. Добре, що він зав'язав дружбу у багатьох графствах, і Деваншир не був винятком. Уважно переглядаючи свої можливості по Деванширу, Еркюль Пуаро знайшов двох людей, які були чи то знайомі, чи то друзі Меріта Блейка. Таким чином, він зумів відрекомендуватися Блейкові, озброївшись двома листами, одним від леді Мері Літтон Гор, вдови благородного походження з обмеженими грошовими засобами, якимось дивним створінням у цьому світі. Інший лист був від одного відставного адмірала, сім'я якого оселилася у цьому графстві поколінням раніше. Мередіт Блейк прийняв Пуаро з деяким здивуванням. Часи змінились, чи що? Колись, боже мій, детектив, це справді був детектив і нічого більше. Людина, яку наймали під час прийомів у селі, для того, щоб вона оберігала весільні подарунки. Або люди, до яких ти сором'язливо звертався, коли траплялася якась неприємна історія, і її необхідно було з'їсувати. І раптом леді Мері Літтонгор пише, «Єркюль Пуаро, мій старий і шановний товариш, я Розраховую на вас і вважаю, що ви зробите все, що в ваших силах, аби його задовільнити. А Мері Літонгор не була, ніколи не була жінкою, ім'я якої можна було б зв'язати з якимось детективом і з усім, що стосується цього. Адмірал Кроншоу писав «Прекрасний хлопець, заслуговує цілковитої довіри». Я був би тобі щиро вдячний, коли б ти зумів зробити щось для нього. Дуже цікавий тип. Він може розповісти тобі багато захоплюючих історій. І ось ця особа з'явилася. Людина зовсім не сприйнятна на вигляд. Вбраний якось на виводіт. Туфлі з гудзиками, з небаченими вусами, зовсім не в стилі Мереді та Блейка. І таке враження, що він у житті не тримав мисливської рушниці і ніколи не грав у якусь пристойну гру – іноземець. Фуаро з цікавістю вгадував усі ці думки Блейка. Їдучи потягом до західних графств, Фуаро відчував, що його інтерес безперервно зростає. Тепер він може на власні очі бачити ті місця, де розгорталися ці давні події. Тут, у Хенкрос менурі жили-були два молоді брати, які поїхали в Олдербері пограти в теніс і побраталися з молодим Еміосом Крейлем і з дівчиною на ім'я Керолайн. Звідси Мередіт направився в Олдербері того самого ранку, Геркюль Пуаро з інтересом розглядав людину, яка дивилася на нього шанобою і незручністю. Вона була в основному така, якою і сподівався бачити її Пуаро. Досить поношений одяг і ствіду, досить приємне лице, трохи загрубле од вітру і дощу, і трохи побляклими голубими очима і м'яким, Напів схованим під реденькими вусами ротом. Пуаро помітив, що Мереддіт Блейк різко відрізняється від свого брата, нерішучий характер, розумові процеси відбуваються у ньому явно повільно. Пуаро заздалегідь вирішив, що подібну людину не варто підганяти. Він був переконаний, що знайшов ключі, які викликали прихильність цієї людини. Момент був непідходящий, щоб вдавати себе англійця. Ні, в таких випадках варто бути іноземцем, явним іноземцем, і заслужити на те великодушне прощення. Зрозуміло, ці іноземці не завжди в ладах з добрими манерами. Вони можуть подати тобі руку вранці перед сніданком. І все ж він, їй бо, симпатичний цей хлопець. Пуаро доклав усіх старань, щоб створити про себе подібне враження. Вони поговорили про леді Мері Літонгор і про адмірала Кроншоу. Згадали і інших. На щастя, Пуаро знав кузена того -то і зустрічав родочку когось іншого. Він навіть помітив, що в очах поміщика прослизнула деяка теплінь. Хлопець ніби знає, кого треба. М'яко, але з непомітною наполегливістю. Пуаро перейшов до мети своїх відвідин. З незвичайною спритністю він застарів спробу Мередіта відступити. На жаль, Пояснив він, книга повинна бути написана. Мадмазель Крейль, мадмазель Лемаршан, як її тепер звуть, бажає, щоб він добросовісно виконав редакторські функції. На нещастя, факти всім відомі. Але з шляхом до речної подачі багато можна зробити, щоб не торкатися деяких небажаних моментів. Порозайкнувся, що у нього і в минулому було подібне, коли доводилось застосувати свій вплив, щоб уникнути якихось неприємних обставин. Мередіт Блейк почервонів від гніву. Його рука тремтіла, коли він набивав люльку. Він сказав злегка, заїкаючись, «Це, «Це жахливо! Це кощунство! Так оголювати речі! Через 16 років!» «Чому їх не залишають у спокої?» Пуаро знизав плечима. «Я з вами згоден, але публіка вимагає, і кожен має право переглянути вже доведений злочин, прокоментувати його». «Мені це здається безсоромним, Пуаро пробурмотів. На жаль, ми не живемо в епоху, що славиться своєю делікатністю». «Ви навіть не уявляєте, як багато неприємних сенсацій мені вдалося, так би мовити, пом'якшити. Я хочу зробити все можливе, аби зберегти чистоту мадемуазель Крейль». Мередіт Блейк прошепотів. «Маленька Карла. Просто неймовірно. Знаю, час минає. Чи не так?» «Надто швидко!» – зітхнув Мередіт Блейк. «Як ви могли переконатись, з листа медмазель Крейль, якого я вам показував, вона з величезним нетерпінням жде всього, з чого б можна було детальніше взнати про сумні події минулого». Мередіт Блейк сказав трохи розсерджено. «Навіщо? Навіщо знову врушити усю цю справу? Значно краще було б забути все». «Ви так говорите, пане Блейк, тому що детально знаєте про все. Однак подумайте про мадмазель Крейль, яка не знає нічого, крім офіціальних повідомлень». Мередіт Блейк боляче стинувся. «Так, я й забув. Бідна дитина. Яке в неї жахливе становище. Пережито таке потрясіння». Одні жорстокі і немилосердні звіти з процесу, чого варті. «Правду, – сказав Еркюль Пуаро, – не завжди можна викласти просто юридично. Деякі напівзабуті речі інколи багато значать. Емоції, почуття, характери учасників драми – все це пом'якшувальні обставини». Пуаро замовк, а його співбесідник – Почав говорити з натхненням, ніби артист, який зрештою одержав жаданий дозвіл сказати свою репліку. Пом'якшувальні обставини – саме так. Якщо коли-небудь існували пом'якшувальні обставини, то саме у цьому випадкові, про який ми говоримо. Еміас Крель був моїм старим другом. Його сім'я і моя дружили протягом багатьох років, але, щиро кажучи, його поведінка дещо ображала. Він був справжній художник, і цим, мабуть, все пояснюється. Але безперечним є і те, що він призвів до такого стану, він сам потрапив у установище, про яке жодна порядна людина, і не подумала б. Вельми цікаво. Мене дуже заінтриговує становище, про яке ви говорите. Ніжне і нерішуче обличчя Блейка нібито засвітилося. Так, але вся справа в тому, що Еміас ніколи не був звичайною людиною. Бачте, він живопис ставив на перший план. Я особисто не можу зрозуміти цих так званих людей мистецтва і, мабуть, Ніколи не зрозумію. Я трохи розумів Крейля, тому що я знав усе його життя. Його рідні були такими ж людьми, як і мої, і в багатьох відношеннях Крейль був вірний нашим традиціям. Але там, де починалося мистецтво, він уже не підходив під звичайні стандарти. Тому що він, бачте, не був любитель. О, ні, зовсім ні. Він був художник першої руки. Дехто говорить, що він був геній. Можливо. Але він завжди здавався якимсь неврівноваженим. Коли він працював над якоюсь картиною, тоді ніщо не могло його цікавити. Він був ніби в стані гіпнозу, поки не закінчував свого полотна. Не виходив з цього стану. Блейк Очікувально поглянув на Паро, і той ствердно кивнув. Ви розумієте мене. Еміас був закоханий у дівчину, хотів одружитися з нею. Він ладен був ради неї залишити свою дружину і дитину. Але він почав писати портрет Ельзи і хотів закінчити картину. Крім картини не існувало нічого іншого. А це було нестерпно для обох жінок. Чи розуміла хоч одна з них його точку зору? – запитав Поро. Так, я гадаю, що Ельза деяким чином його розуміла. Вона була надто захоплена його живописом. Але, звичайно, це становище було для неї складне. Що ж стосується Керолайн, Керолайн завжди була мені дорога. Був час, коли я... Коли я збирався одружитися з нею. Але ця надія погасла в зародку. Я залишився для Керолайн, якщо можна так виразитись, відданим слугою. Пуаро задумливо кивнув на знак згоди, а затим сказав, виважуючи кожне слово. Певне, Таке його ставлення до неї дещо не задовольняло вас. Мене злило. Так, я навіть докоряв Крейлеві за це. Коли це було? Днем раніше всіх тих подій. Вони всі звітали до мене на чашку чаю. Я відвів Крейля в бік і висловив йому свою думку. Пригадую навіть, саме я йому сказав, що він веде себе... Нечесно вставлені і до одної, і до другої жінки. Так йому й сказали? Так. У мене склалося враження, що він чітко не уявляв складності тієї ситуації. Можливо, я сказав йому, що його поведінка ставить Керолайн у зовсім нестерпне становище. Якщо він надумав одружуватися з тією дівчиною, то не повинен був приводити її в дім і тим паче допустити, щоб вона хизувалася цим і кидала в обличчя Керолайн образливі слова. Я сказав, що все це страшенно бридко. Поро запитав з неприхованим інтересом. І що ж він відповів? Мередіт Блейк здавався розчарованим. Він сказав, Керолайн... «Повинна проковтнути цю пігулку!» Геркюль Поваро звів брови. Відповідь не зовсім доречна. «Я вважав її просто образливою і вийшов з себе. Сказав, що оскільки він не любить свою дружину, то йому природно зовсім байдуже її страждання. Однак, запитав я, чому він не думає також про Ельзу? Хіба він не розуміє, що... Це і для неї зовсім погано. Еміс відповів, що Ельза також повинна прокоптнути пігулку. Ще й додав, ти ніяк не хочеш зрозуміти, меридіте, що річ, над якою я зараз працюю, краще з усього, що я досі зробив. Вона прекрасна, повір мені. І чвари ревнивих жінок не можуть мені перешкодити ні в якому разі. Було боляче про це говорити. Я сказав йому, що, мабуть, він позбувся елементарної гідності. Живопис, мовляв, це ще не все. Але він мене перервав. Ні, для мене – все. Я був надзвичайно розгніваний і сказав, що його ставлення до Керолайн абсолютно принизлива. Керолайн з ним завжди нещасна. Він відповів мені, що... Знає про це і співчуває. «Ви тільки подумайте!» «Співчуває!» «Знаю, – мередіте, – вів далі він, – що ти мені не віриш, але це правда. Я створив Керолайн тяжке життя, і вона все терпить, мов свята. Але вона знає, певно, чого від мене можна чекати. Я їй чесно сказав з самого початку, що я одіозний, егоїстичний і розкладений тип». Тоді я сказав Еміоси і, здається, переконав його, що він не повинен руйнувати сім'ю. Нагадав про дитину і про все інше, над чим йому варто подумати. Це, мовляв, цілком зрозуміло, що така молода дівчина, як Ельза, може закрутити чоловікові голову, але навіть для її ж блага йому варто порвати з нею. Вона надто молода. Кинулося бездумно в ці обійми, але потім, можливо, буде гірко жаліти. «Чи не можеш ти опам'ятатися?» – запитав я. «Порвати з нею остаточно і вернутися до своєї дружини». І що ж він відповів? Він ніби розгубився. Поплескав мене по плечу і сказав, «Ех, чудовий хлопець ти, Мередіте, але надто сентиментальний». «Зачекай, закінчу картину, і ти переконаєшся, що я був правий». До біса картину», – сказав я, на що він посміхнувся, і відповів, що навіть усі істеричні жінки Англії не змогли б добитися цього. Я висловив думку, що з його боку було б значно тактовніше приховати все це від Керолайн до того часу, поки буде готова картина. Він сказав, що це не його вина. Ельза наполягла відкрити таємницю. На моє запитання, чому, він відповів, що Ельза вбила собі в голову, що інакше, мовляв буде нечесно. Вона хотіла, аби все було ясно, відверто. Звичайно, з одного боку це можна було зрозуміти і навіть пробачити. Чесність викликає багато неприємностей і зайвих страждань. Зуважив Паро. Мередід Блейк глянув на нього осудливо, йому не вельми сподобалась ця думка. То були надто нещасні хвилини для усіх нас. Один, кого ніби ніщо не зачіпало, був Емія Скриль, замітив Паро. І знаєте чому? Тому що він був закоренілий егоїст, і, мов зараз бачу його насмішкуваті очі. Він міг сказати, не нервуй, меридіте, все прекрасно влаштується. Непоправний оптиміст, прошепотів Пуаро. Різновид мужчини, який не сприймає жінок всерйоз. Йому можна було сказати, що його дружина увідчає. Але вона вам про це говорила? Недослівно, але ніколи не забуду її вигляду у той пам'ятний день, Після обіду, бліда і напружена, з якимось відчаєм в очах, вона весь час говорила, сміялася. Хоч не лиці в неї можна було прочитати муку, страждання. Це найвразливіше, що я бачив у житті. Геркуль Пуаро деякий час дивився на Мередіта мовчки. Було цілком зрозуміло що людина, яка сиділа перед ним, не вважає несумісним чи абсурдним говорити про жінку, яка другого ж дня вбила свого чоловіка. Мередіт Блейк вів далі. Первісна його підозріливість зникла цілком. До того ж Еркюль Пуаро вмів слухати. Для таких людей, як Мередіт Блейк, Вдруге пережити минуле є особливою подією. Він розповідав більше для себе, ніж для свого гостя. Я, мабуть, повинен був щось запідозрити. Керолайн сама звела розмови про, моє, про мою невеличку пристрасть. Мушу зізнатися, що справді є в мене така пристрасть. Дослідження старих англійських ботаніків, які займалися лікарськими рослинами, справді має науковий інтерес. Скільки рослин, які в минулому використовувалися в медицині, зараз зникли з офіційної фармакопеї. І це справді диво. Звичайний відвар однієї або двох рослин інколи може творити неймовірне. В більшості випадків після їх вживання лікарське втручання зайве. Французи розуміють ці речі. Мередіт Блейк був глибоко захоплений своєю улюбленою темою. Чай з кульбабки, наприклад, чудесний засіб. Але від вари шипшини я нещодавно десь прочитав, що він знову входить у моду в медицині. Отож, признаюся, що приготування ліків було для мене досить приємним заняттям. Збирання рослин у певну пору, сушіння їх, подрібнення і таке інше. Я навіть інколи ставав забобонним і збирав коріння в місячні ночі, або ж хто зна, за якими порадами старих. Того дня, пригадується, я детально розповів гостям про цикуту. Вона цвіте двічі на рік. Ягоди збираються в стадії дозрівання. Трохи раніше, ніж вони пожовтіють. Знаєте, кажуть, є цілком забутий медичний препарат. Але я довів її ефективність при лікуванні коклюшу і, до речі, астми. Ви розповіли їм про все це у своїй лабораторії? Так, я повів їх показати лабораторію, пояснив властивості різних медикаментів. Валеріанки, наприклад. Згадав навіть про те, як вона приваблює кішок. Потім вони запитали мене про красавку, і я розповів їм про цю рослину, а також про атропін. Вони були дуже задоволені. Вони були. Хто це вони? Мередіт Блейк дещо здивувався. О, вся компанія. Чекайте, я пригадаю. Були там Філіп, Еміас і Керолайн. Звичайно ж, Анжела і Ельза Грієр. Більше нікого? Здається, ні. Так, я впевнений. Блек здивовано глянув на пару. «А хто ще міг бути?» «Ну, можливо, гувернантка. «Ага! Ні, її тоді не було. Вже не пригадую її ім'я. Симпатична жінка, яка дуже серйозно ставилася до своїх обов'язків. Мені здається, Анжела завдавала їй багато клопотів. «Чому?» Тому що Анжела була гарна дитина, яка, однак, інколи ставала невпізнаною і цілком виходила з-під контролю. Весь час вона була зайнята тим, що придумувала щось. Одного разу вона засунула Еміосові за комір равлика чи щось у цьому роді, коли той саме був зайнятий своєю картиною. Він підскочив, ніби вжалений, і закипів вулканом. Страшенно її вилаяв. Після цього інциденту Еміос наполягав, щоб дівчину відправили до школи. Він хотів відіслати її з дому, так. Але це не значило, що він її не любив. Інколи він вважав її справжнісінькою напастю. Мені здається, що... Тобто, у мене склалося таке враження... Яке саме, що він трохи ривнував, Анджела при потуранні Каролайн могла робити все, що завгодно. Це не подобалось Емісові. Є з цього приводу пояснення, але я зараз не буду вникати в подробиці. Паро перебив його, це пояснюється тим, що вона постійно докоряла собі за вчинок, через який дівчинка була спотворена. Блейк вигукнув. «О, ви знаєте про це!» «Це надто давня історія, але вважаю, що саме в цьому причина такої її поведінки. Їй здавалося, що скільки б вона не робила для Анджели, все буде замало, аби хоч трохи нагородити її», – Пуаро задумливо похитав головою. А Анджела злилася на свою названу сестру. «О, ні, навіть не думайте!» Анджела була дуже прив'язана до Керолайн. «Я певен, вона зовсім забула про ту історію, про ту давню історію, а от Керолайн вона не могла собі простити». «Думка про школу-інтернат подобалась Анджелі?» «Ні, не подобалось. Вона сердилася на Еміоса. Керолайн взяла її під захист, але Еміос був несхитний». Коли вона повинна була йти до школи, якраз восени. Я пригадую, вони саме готували їй шкільну форму. Коли б не стряслася ця біда, вона повинна була б'їхати до школи за кілька днів. Того ранку якраз відбулася розмова про речі для Анджели. Паро запитав А гувернантка? Що гувернантка?" А яка була її думка з цього приводу? адже вона втрачала свою службу, чи не так? М -м, гадаю, до деякої міри так. Маленька Карла брала в неї кілька уроків, але їй було тоді лише років шість, чи щось біля цього. Крім того, у неї була своя Бонна. Вони, мабуть, не тримали б далі подмазель Уільямс, тільки заради маленької Карли. Уільямс. Саме так її звали Уільямс, «Дивно, як легко пригадуються деякі речі, коли про них говориш. Справді, ви зараз ніби повернулися в минуле, правда? Знову переживаєте всі ті події, чуєте слова присутніх, бачите їхні жести, вираз обличчя?» Мерид Блейк поволі сказав, «Деяким чином так, але є деякі прогалини». Цілі шматки, яких бракує. Пригадую, наприклад, яким ударом було для мене, коли я довідався, що Еміас збирається кинути Керолайн. І все-таки не можу пригадати, хто мені про це сказав – він чи Ельза. Пам'ятаю, була розмова з Ельзою на цю тему. Тобто я намагався довести їй, що так чинити жахливо. Але вона тільки розсміялася і сказала, що в мене застарілі погляди. Так, мабуть, у мене і справді застарілі погляди, але я вірю, що був правий. У Еміса були дружина і дитина. Він мусив залишатися з ними. І ця точка зору здавалася застарілою мадузель Грієр. Так, не забувайте що 16 років тому розлучення не було звичайним явищем, як сьогодні. Але Ельза наполягала в тому, що коли дві людини не знаходять щастя разом, то їм краще розлучитися. Вона говорила, що Еміас і Керолайн постійно сварилися і що для дитини значно краще – не перебувати у такій атмосфері. Її аргументи не вплинули на вас. мерід Блейк по паузі відповів. У мене весь час було таке враження, що вона взагалі не знала, що говорить. Ельза базікала без перестанку про речі, вичитані з книжок або чуті від друзів. І водночас у ній було це, можливо, звучить дивно, коли говорити про неї. В ній було сказати б щось патетичне. Така молода і така певна в собі. Він зупинився. Молодість пане Пуаро має в собі щось таке страшенно хвилююче. Еркюль Пуаро поглянув на нього з цікавістю. Я розумію, що ви хочете сказати. Блейк Продовжував, здається, більше для себе. До деякої міри, я вважаю, це й було причиною моєї різкої розмови з Крейлем. Він був майже на 20 років старше однеї, мені це здавалося неприродним. Поромовив, на жаль, рідко можна на когось вплинути. Коли людина вирішила щось зробити, тим більше, коли в цьому замішана жінка, Нелегко змусити її від цього відмовитися. Приблизно так воно і є. У тоні Мередіта відчувалася гіркота. Це правильно, що моє втручання не дало нічого. У мене справді відсутній талант переконання. Пуаро поглянув на нього. Він вловив у цьому дещо кислому тоні невдоволеність. Невдоволеність людини своїм безсиллям і про себе визнав правду всього сказаного Блейку. Пуаро запитав Блейка, аби швидше змінити неприємну тему. «У вас ще є та лабораторія лікарських і тонізуючих засобів? Чи нема?» «Нема». Відповідь Суха і швидка, ніби в гори у нього застрягла кістка. Затим Мередіт Блейк Почервонів і пояснив. Я облишив усі ті зайняття і демонтував лабораторію. Я не міг більше продовжувати. Ну, як би я міг це робити після всього, що сталося? Ви розумієте? Адже багато хто міг подумати, що все це відбулося з моєї вини. Ні-ні, пане Блейк, ви надто делікатні. А хіба ви... Не розумієте, що коли б я не збирав тих проклятих трав, аби хоч не розповідав про них, не хвалився ними, якщо б того дня я не привернув їхньої уваги. Але як я міг думати? Справді, я все базікав, хизуючись своїми скромними науковими пізнаннями. Я був дурень, сліпий і хвалькуватий. Я особливо багато розповідав їм про ту прокляту цикуту. Як ідіот! Я ще провів їх до бібліотеки, щоб прочитати уривок з Фадеона, де зображується смерть Сократа. Дуже гарний уривок, я завжди ним захоплювався. І з тих пір він мене переслідує. Пуаро запитав. Вони знайшли відбитки пальців на пляжці з цикутою. «Її відбитки?» «Керолайн Криль?» «Так». «А не ваші?» «Ні, я не чіпав пляшки. Я тільки показав на неї». «Так, але ж напевно ви за неї колись бралися?» «Звичайно. Але я періодично витирав пляшки від пилу і не дозволяв слугам заходити туди». Я якраз і зробив це за якихось 4-5 днів до тих подій. Зазвичай кімната була зачинена, завжди зачинена. Ви знаєте, коли Керолайн Крейль узяла цикуту з пляшки? Мередіт Блейк відповів із жалем. Керолайн залишила кімнату остання. Я покликав її пригадую, і вона швидко вийшла. Щоки її трохи почервоніли, очі були широко відкриті, схвильовані. О, Боже, я ніби бачу її перед собою. Ви з нею мали якусь бесіду, хоч найкоротшу, того дня після обіду? Я хочу запитати, чи обмірковували ви з нею хоч у якійсь мірі стосунки між нею і чоловіком? Блейк мовив задумливо. «Не безпосередньо. Я вже казав, що вона мала вигляд досить стривожений. У якусь хвилину, коли ми були відносно одні, я запитав її, «Що сталося? Щось не так, Керолайн, дорога?» Вона відповіла, «Все не так». Який вічий був у неї в голосі, її слова виражали справжній біль, тому що Емія Скрель безперечно завдавав їй болю. І ще вона сказала, «Мередіте, все пішло прахом, все скінчено». Потім розсміялася і пішла. Поводила себе з якоюсь бурхливою, неприродною веселістю. Еркюль Пуаро поволі схилив голову. Зараз він був схожий на китайського мандарина. Я ніби бачу, як воно було. Мередіт Блейк раптом стукнув кулаком по спинці крісла – Підвищив голос. Це був майже Зойк і я. Скажу вам одну річ, пане Поаро. Коли Керолайн сказала на процесі, що трунок вона взяла для себе, я можу поклястися, вона казала правду. На той час і в думках у неї не було нічого злочинного. Клянусь у цьому. Це настало пізніше. Геркюль Поаро запитав. Ви впевнені, що це справді настало пізніше? Блейк уважно поглянув на нього. Дозвольте, не розумію. Я запитую, чи впевнені ви, що думка про вбивство справді прийшла до неї пізніше? Ви цілком впевнені, що в глибині душі, що ця Керлайн могла вчинити злочин? Мередіт Блейк. Мовив непевно, але якби, якщо б не вона, ви хочете сказати, що це, це був нещасний випадок? Не обов'язково. Те, що ви мені сказали, здається надзвичайно важливим. Так, ви назвали Керолайн Крейль ніжним створінням. Хіба ніжні створіння вбивають? Вона справді була ніжним створінням, але разом з тим... І це правда, між нами бували бурхливі суперечки. Отже, не таке вже і ніжне створіння. Ні, усе ж таки, вона була ніжна. Ох, як важко все це пояснити. Я спробую зрозуміти. Керолайн була гостра на язик, мала надто швидкий темп розмови. Могло статися, що вона сказала, я ненавиджу тебе, я хочу твої смерті, але це нічого не значило. Значить, на вашу думку, вчинити вбивство було зовсім нехарактерним для Керолайн Крейль. У вас незвичайний підхід до речей, пане Поваро. Я з певністю можу сказати, це було зовсім нехарактерно для неї. Моє єдине пояснення полягає в тому, що кинуте зізнання перейшло всі межі. Керолайн обожнювала свого чоловіка, і в подібних обставинах жінка може вбити. Паро підтвердив кивком голови. «Так, я згоден. Спочатку я був здивований. Мені здавалося, що цього не могло бути». І це справді було неправдою. Не знаю, чи розумієте ви мене. Це не була справжня Керолайн. Вона не могла такого вчинити. Але ви абсолютно переконані, що з юридичної точки зору Керолайн Крейль вчинила це. Мередіт Блейк знову уважно поглянув на нього. Добродію, якщо це зробила не вона, тоді... Тоді, якщо це не вона, я не можу знайти іншого вирішення. Нещасний випадок, по-моєму, зовсім неможливо. І я не можу повірити в теорію самогубства. Захист, зрозуміло, повинен був її підтримати, але це виглядало зовсім непереконливо для тих, хто знав Крейля. Що ж тоді залишається? Пуаро спокійно мовив. Залишається ймовірним, що Емія Сакреля вбив хтось інший. Але це абсурд. Ви вважаєте? Я переконаний, хто б хотів його вбивати. Ви це можете знати краще за мене. Але ж ви насправді не вірите, що можливо й ні. Мені цікаво вивчити цю можливість. Подумайте над цими гіпотезами зі всією. Серйозністю? Скажіть, що ви про них думаєте? Мередіт деякий час уважно дивився на нього, а потім рішуче похитав головою. Я не можу собі уявити будь-якої іншої альтернативи. Я хотів би це зробити, якщо б існував хоч якийсь мотив запідозрювати когось. Я ладен вважати Керолай невинною. Мені противна думка, що вона це вчинила. Спочатку я навіть не міг цьому повірити. Але хто інший? Хто ще там був? Філіп – кращий друг Криля, Ельза – смішно. Я? Чи схоже я на вбивцю? Шановна гувернантка, двоє старих і відданих слуг. Можливо, ви хочете мене переконати, що все це зробила дівчинка Анджела? Ні, пане Пуаро, не існує ніякої іншої альтернативи. Ніхто, окрім його дружини, не міг убити Еміаса Крейля. Але він сам призвів до цього, так що до деякої міри, можливо, це і було зрештою самогубством. Тобто... Він помер у наслідок своїх вчинків, але не від власної руки. Так, це, можливо, дещо фантастична точка зору, але знаєте, причина і наслідок. Еркюль Пуаро сказав, чи думали ви колись, пане Блейк, що причина будь-якого злочину може бути виявлена завжди після вивчення особи вбитого? Саме про це я й думав. Неможливо внести ясність в обставини будь-якого злочину, поки не знаєш напевно, ким була жертва. Це те, що я шукаю. Це те, що ви і ваш брат допомогли мені зробити. Створити образ Еміаса Криля. Мередіт Блейк не надав значення цьому зауваженню. Його увагу Привернуло тільки одне слово, тому він швидко запитав. Філіп? Так. Ви говорили з ним? Звичайно. Мередіт Блейк мовив різко. Раніше треба було прийти до мене. Злегка усміхаючись, Пуаро ввічливо вклонився. За законами старшинства так і повинно бути, сказав він. Я знаю, що ви старший син, але бачте, ваш брат живе поблизу Лондона, і мені простіше було зайти раніше до нього. Мередіт Блейк нахмурився. Ви повинні були раніше прийти до мене. Цього разу поро промовчав. Він ждав, і Мередіт Блейк вів далі. У Філіпа. Запобігливі погляди. Як? По суті, Філіп є нагромадженням запобігливих думок. Він завжди був такий. Блейк кинув короткий і сором'язливий погляд на Пуаро. Він намагався вплинути на вас проти Керолайн. Чи має це значення після того, як минуло стільки часу? Мередіт Блейк зітхнув. Так, звичайно, я забув, що це було так давно, що все скінчилося. Керолайн, більше не можна завдати ніякого зла. І разом з тим я б не хотів, щоб у вас створилося неправильне враження. І ви вважаєте, що ваш брат міг би викликати в мене неправильне враження? Щиро кажучи, так. Бачте, завжди існував якийсь, так би мовити, антагонізм, між ним і Керолайн. Чому? Запитання дещо роздратувало Блейка. Чому? Звідки мені знати? Ці речі треба сприймати такими, якими вони є. Філіп завжди намагався її позлити при найменшій нагоді. Він був дуже розчарований, мені здається, коли Еміас одружився з нею. Одного часу він більше року не заходив до них, і все ж, до деякої міри Еміас був його кращий друг. По-моєму, це і був справжній мотив. Йому здавалося, що ні одна жінка не гідна Еміоса, І в нього, мабуть, склалося враження, що під впливом Керолайн дружба їх похитнеться. І так воно насправді було? Ні, звісно, ні. Еміос шанував Філіпа до кінця. Він тільки докоряв йому, що той занадто уміло робить гроші, що в нього росте живіт і що він взагалі філістер. Але це Філіпа не зачіпало. Він посміхався і говорив, як добре, що у Еміаса є шановний друг, хоч би й такий. Як реагував ваш брат на його зв'язки з Ельзою Грієр? Правду кажучи, Мені це надто важко визначити. На мою думку, він був засмучений тим, що Еміас виглядає смішним у всій цій історії з дівчиною. Він не раз говорив, що в один прекрасний день Еміас буде жаліти про це. І в той же час мені здається... Так, мені напевне здається, що він відчував якесь незадоволення від думки, що Еміас залишить Керолайн. Пуаро звів брови. Справді? О, тільки не зрозумійте мене помилково. Я хочу сказати, що, мабуть, це почуття в нього ховалося десь підсвідомо. Я не впевнений навіть, що він сам відчував його коли-небудь. У нас із Філіпом мало спільного, але існують зв'язки між людьми однієї крові. Один брат знає багато про те, що відбувається в душі іншого. А потім, після трагедії. Мередіт Блейк кивнув. Спазма болю ковзнула його обличчям. Бідний Філ. Тяжкий удар. Він його буквально знищив. Він завжди був надто прив'язаний до Еміса. В його почуття входив, я вважаю, і елемент захоплення. Знаєте, це свого роду культ героя. Еміас Крейль і я одного віку. Філіп був на два роки молодший і завжди з захопленням дивився на Еміаса. Для нього це був тяжкий удар, він проявив, він проявив до Керолайн жорстокість. У нього, напевно, не було ніяких сумнівів. В жодного з нас не було сумнівів. Запала мовчанка за тим Блейк, ображеним і плаксивим тоном, та характерним для слабкодухих людей, продовжив. «Все минуло, забулось, і тепер ось приходите ви, щоб повернути все знову!» «Не я, а Керолайн Крейль!» Мередіт уважно поглянув на нього. «Керолайн, що ви хочете цим сказати?» Пуаро відповів, зупинивши погляд на Блейкові. «Керолайн Крейль друга, лице Мередіта Блейка...» Прояснилося. Ага, ну да, дитина, маленька Карла. Я вас спершу невірно зрозумів. Ви гадали, що я веду мову про справжню Керолайн Крейль. Ніби вона не може, так би мовити, мирно лежати в могилі. Мередіт Блейк здригнувся. О, ні, прошу вас. Ви знаєте, Керолайн... Написала своїй дочці. Це були її останні слова перед смертю. Що вона невинна. Мередіт Блейк утопив у нього погляд. Затим запитав недовірливо. Написала сама Керолайн? Так. Після паузи Пуаро запитав. Це вас вражає? Ви теж були вражені якби бачили її під час процесу. Бідне, затравлене, беззахисне створіння. Вона навіть не боролася. Поразка. Ні-ні, Керолайн не страждала цим. Свідомість того, що вона вбила коханого чоловіка, змусила її бути такою. У всякому разі мені так здалося. Але зараз... Ви вже не настільки у цьому переконані. Написати подібні речі, будучи смертному мудрій, Поро підказав, благочистива брехня, мабуть. Можливо, Мередід сумнівався, але це не дуже, ні, це не схоже на Керолайн. Еркюль Пуаро ствердно кивнув головою. Карла Лемаршан сказала те ж саме. Але в неї це могло бути тільки нав'язливим спогадом, як часто буває в дітей. Зате Мередіт добре знав Керолайт Крейль. Тепер у Пуаро було перше підтвердження того, що він міг покластися на переконаність Карли. Мередіт Блейк підвів очі і сказав, розтягуючи слова. Якщо вона була... «Невинна? Керолайн! Боже мій! Тоді все це з галузі безумство, Не бачу ніякого можливого рішення!» І впершись поглядом в Пуаро, «А ви що думаєте?» Настала мовчанка. «До цього часу, – сказав зрештою поаро я нічого не вирішив. Я тільки збираю враження. Якою жінкою була Керолай Крейль. Якою людиною був Еміас Крейль? Якими були всі ті, хто на той час перебував там? Що, власне, сталося в ті дні? Ось те, що мені потрібне. Я мушу уважно вивчити всі факти. Ваш брат мені допоможе. Він надішле мені опис усіх подій так, як їх пригадує. Мередіт Блейк Різко сказав. «Це вам особливої користі не дасть. Філіп дуже зайнята людина. Події виходять із його голови, як тільки вони відбулися. Напевно, він все викладе помилково. Будуть і хиби, зрозуміло. Це я маю на увазі. Знаєте що? Мередіт Блейк раптово зупинився, а потім продовжував. «Коли хочете, я... я... Міг би зробити те ж саме. Тобто це була б свого роду перевірка шляхом співставлення, чи не так? Еркюль Пуаро захоплено сказав. Це було б чудово, прекрасна думка. Добре, я зроблю. У мене десь зберігалися старі записні книжки. Я хочу звернути вашу увагу. Він сором'язливо усміхнувся. Я не зовсім досвідчений як літератор. Навіть моя орфографія бажає кращого. Так що не ждіть чогось особливого. О, стиль мене не цікавить. Я прошу тільки просто викласти всі факти і подробиці, які ви можете згадати. Хто що мовив, хто який мав вигляд, що відбувалося і тому подібне. Не турбуйтеся про те, що вам щось здаться неважливим. Найменша деталь допомагає відтворенню обстановки. Так, я це розумію. Звичайно, важко уявити собі людей і місця, яких ніколи не бачив. Пуаро ствердно кивнув. Є ще одна річ, про яку я хотів би вас запитати. Чи Олдербері безпосередньо сусідить з маєтком? Чи можу я пройти туди, подивитися своїми очима, де відбувалася трагедія? Я проведу вас. Хоча, звичайно, багато чого там змінилося. Можливо, там надбудували нові поверхи? Ні, слава Богу, до цього не дійшло. Тепер там щось на зразок сімейного пансіону. Маєток був куплений якоюсь громадою. Цілі орди молоді приїжджають туди влітку, тому кімнати перегородили, зробили номери для приїжджих. Значно змінилися майданчики довкола будинків. Мені потрібні будуть ваші пояснення, щоб відновити місце злочину. Я зроблю все можливе. Бачили б ви його колись, то був один з найкращих маєтків. Вони вийшли у двір і почали спускатися тарав'янистим схилом. Хто продав маєток? За дорученням дитини, виконавці заповіту, все, що мав криль, перейшло у власність дівчинки. Він не залишив заповіту, тому вся його маєтність була автоматично поділена між дружиною і дитиною. За бажанням Керолайн все й перейшло дочці. І нічого її названій сестрі. Анджела мала деякі власні гроші, залишені їй батьком. Пару кивнув, зрозуміло, за тим вигукнув, але... Куди ви мене ведете? Перед нами берег моря. Даруйте. Зараз я вам поясню нашу географію. Хоча за хвилину ви зорієнтуєтесь і самі. Бачите, тут затока, що називається Верблюжою. Вона заходить у судохіл, ніби гирло річки, але це море. Щоб потрапити в Олдербері сушою, треба пройти довкола затоки. Найкоротший же шлях від одного будинку до другого – човном, Через оцю найвущу частину затоки. Олдербері якраз навпроти нас. Гляньте, між деревами видно будинок. Вони дійшли до невеликого пляжу. На протилежному боці виднівся високий мис, обсаджений лісом, за яким ледве проглядав за дерев білий будинок. На пляжі було два човни. І Мередіт Блейк по допомозі Пуаро зіштовхнув один з них на воду, і вони поволі почали гребти до протилежного берега. Ми в ті часи завжди так їздили. Звичайно, коли не було грози або дощу, тоді брали машину. Але цією дорогою до Олдербері тільки три милі. Добравшись до протилежного берега, Мередіт витягнув човна, з призирством глянув на туристичні будиночки і бетоновані майданчики. Це все нове. Колись тут було сховище човнів і більше нічого. Ми йшли вздовж берега і купалися он біля тих скель. Він допоміг гостеві зійти, прив'язав човен, і вони пішли круто «Навряд, щоб ми когось зустріли», – сказав Мередіт, оглянувшись через плече. «У квітні тут нікого не буває, хіба що у великодні. А якщо навіть кого і зустрінемо...» Це не має ніякого значення. Я в добрих стосунках з сусідами. Сонце сьогодні чудове, ніби влітку. Того дня також була гарна погода. Здавалося, що стоїть липень, а не вересень. Яскраве сонце, тільки з холодним вітерцем. Стежка вихоплювалася споміж дерев і бігла вздовж склястого пагорба. Мередіт показав рукою вгору. Он те, що вони називали садом-батареєю. Ми зараз обходимо те місце. Вони знову заглибились в узлісся, потім круто, майже під прямим кутом, повернули стежкою і опинилися біля підніжжя високої стіни. Далі стежка йшла зигзагом. Мередіт відчинив хвіртку, і вони ступили на подвір'я. Світло враз осліпило Пуаро, він ніби випірнув стіні. Це було зоране плато, обіч оточене зубчастою стіною. Тут же стояла гармата. Вона здавалася платформою, підвищеною над морем. Зверху і ззаду дерева, а з боку моря, внизу, надзвичайної глибизни вода. «Прекрасний куточок», – сказав Мередіт. Він зневажливо кивнув на щось подібне до павільйону під стіною в глибині саду. Цього раніше тут не було, ясна річ. Тут був тільки старий сарай, у якому Емія тримав свої фарби, а також кілька пляшок пива і садових стільців. Тоді це місце не було забетоноване. Тут стояли лавки і стіл. По суті, не так уже багато змін. У його голосі відчувалось тремтіння. Пуаро запитав. І тут це сталося. Мередіт кивнув. Лавка стояла он там, під самісіньким сараєм. На ній і лежав Еміас. Він мав звичку інколи валятися на ній. Малює, малює, а потім відкинеться на лавку і дивиться непорушно. А то раптово зіскочить і давай накидати фарби на полотно, мов одержими. Він замовк. Тому, зрозуміло, мені здалося нормальним, коли я його побачив у тій позі. Він ніби спав. Лише очі у нього були розплющені. І він, він був неживий. Трунок паралізує, ви знаєте, ніякого болю. Хто знайшов його тут, запитав Пуаро, хоча добре знав хто. Вона, Керолайн. Після сніданку ми з Ельзою, здається, були останніми, хто бачив його живим. Мабуть, уже тоді цикута починала діяти. У нього був дивний стан, але краще про це не говорити. Я опишу, так мені легше. Він круто повернувся і вийшов з саду батареї. По мовчки подався за ним. Вони піднялися по звивистій стежці. Вищі саду батареї було інше маленьке плато. Там серед густих дерев стояли стіл і лавка. Мередіт мовив, тут мало що змінилося. Тільки лавка була не в старому сільському стилі, а просто пофарбоване залізо. Трохи твердувато на ній сиділося, зате звідси відкривався чудовий краєвид. Поро Погодився. Споміж дерев, що отдалік нагадували зображення в кінокадрі, внизу можна було побачити заборот затоки. Ми провели тут частину ранку, пояснив Мередіт. Дерева тоді були не такими великими. Звідси добре віднілися зубці батареї. Ось тут позувала Ельза, сидячи на вежі і повернувши голову. Він злегка стинув плечима. Дерева ростуть швидше, ніж можна подумати. А можливо, я постарів. старів? Підемо на гору, подивимося будинок. Вони пішли стежкою і опинилися біля будинку. Старого, але ще гарного, біля нього були зроблені деякі прибудови, а на зеленій галявинці поблизу стояло з півсотні маленьких, дерев'яних кабін. «Хлопці знову тут, а дівчата в будинку», пояснив Мередіт. «По-моєму, тут нема нічого такого, що могло б вас зацікавити. Всі кімнати розділені. Колись тут була маленька імпровізована оранжерея, а ці люди збудували собі лоджію. Але зрештою, їм певно подобається проводити тут свої канікули. Не можна все зберігати таким, як воно було». Він нараз повернувся. Ми спустимося іншою дорогою. Все, все оживає у спогадах. Примари. Всюди примари. Вони поверталися до пристані довшою і плутанішою дорогою. Жоден із них не мовив ані слова. Коли знову прийшли в Хенкрос Менор, Мередіт раптом сказав. Я купив ту картину, ту, яку тоді малював Еміас. Я просто-напросто не міг допустити думки, щоб вона була продана за звичайну вартість, щоб купка якихось слиньків дивилася на неї. Це була першокласна робота. Еміас казав, що то найкраща його річ, яку він будь-коли створював. Він мав рацію. Практично картина була готова. Він хотів над нею попрацювати ще день-два, не більше. Вам би, вам би хотілося на неї поглянути. Еркюль Пуаро поспішив відповісти. Звісно, звісно. Минулий хол Блейк дістав із кишені ключа, відімкнув двері, і вони зайшли в досить просторе приміщення, повне пилюки і різних запахів. Ставні були наглухо закриті. Блейк підходив до кожної з них, відхиляв, Паморочливі запахи весни увірвалися до кімнати. Так краще. Мередіт так і стояв біля вікна, вдихав свіже повітря. Поро підступив до нього. Не мало сенсу запитувати, що було в цій кімнаті раніше. Полиці її, хоч і пусті, ще зберігали сліди пляшок. Біля однієї стінки був прикріплений якийсь напівзламаний Хімічний прилад, і раковина, все вкрите товстим шаром пилюки. Меред поглянув у вікно. З якою легкістю повертаються спогади, я ніби бачу себе тут же за тих часів. Отак же стояв, нюхав жасмін і безтурботно, як дурень, базікав про безцінні свої напої і ліки. Пуаро висунув руку за вікно і зірвав гілочку жасміну з ледь розпущеним листям. Мередіт Блейк надався в інший куток кімнати, де на стіні прикрита полотном висіла картина. Різким рухом він відкинув з неї покривало. Пуаро затамував подих. Досі він бачив чотири картини Емія Сакреля, дві в галереї Тейт, одну у лондонського продавця і останню на Тюрмурд із трояндами у Філіпа Блейка але тепер він дивився на те що сам художник вважав найкращим своїм витвором і Поаро починав розуміти яким видатним художником був Емія Скриль фарба накладена гладенько що створювало враження старої патини або афіші Картина на перший погляд навіть здавалася афішою. Такими світлими, контрастними були фарби. Дівчина в жовтій блузці, канарочного відтінку, в темно-голубих штанцях, сиділа в промінні яскравого сонця на сірій стіні, на тлі голубого моря. Звичайна тема афіш, але перше враження було оманливе. Воно розсіювалося при уважному погляді на цю чарівну гру тонів, яка надавала світлу дивного, близьку і яскравості. А молода дівчина? Так, в ній було життя, було все, що є на світі і що називається життя молодістю, життєвою силою, живим полум'ям. Обличчя її пашило, а очі? Скільки в них життя, скільки пристрасної молодості. Отже, це було те, що побачив Еміас Крейль в Ельзі Грієр, котра зробила його сліпим і глухим. Змусила не бачити і не чути таку ніжну істоту, як його дружина. Ельза була життям, Ельза була молодістю. Еркюль Пуаро простягнув перед себе руки і вигукнув. Це прекрасно, це неповторно. Мередіт Блейк обізвався голосом, ніби йому щось застрягло в горлянці. «Вона була такою молодою!» Пуаро кивнув і сам себе запитав. «Що собі уявляє більшість людей, коли говорять така молода? Під цим розуміють, певно, щось невинне, що викликає особливу симпатію, щось беззахисне». Так, звичайно, це розуміють, але молодість – це зовсім не те. Молодість жорстка і груба, міцна, сильна, але і жорстока. І ще одне – молодість вразлива. Вони пішли до виходу. Інтерес Пуаро до Ельзи Грієр, яку він збирався незабаром відвідати, зростав. Цікаво, що зробили роки з того пристрасного, нестримного і жорстокого створіння.